Директор насуплено затих, задумався. «Ми готові щедро заплатити», – додав чоловік в костюмі. «Ми це хто?» – ляпнув Тимур. Троки тому, коли йому довірили проєкт, який ТТП «Технологі» вважали несерйозним, замовником виступала «Дженерал Kinetics. Одначе договір підписувався з фізичною особою, цепто де Юри не мав жодного відношення до згаданої кампанії. За роботу справно розплачувалися, завжди авансом, причому гроші надходили не з США, а з якоїсь латиноамериканської країни, як не напружував пам'ять Тимур, не міг пригадати з якої. Експериментальний центр NGF Lab пролунала відтвід. Це наукова інституція, що проводить дослідження на замовлення різних незалежних фондів та приватних осіб. Інвестиції переважно американські та японські. «НДФ Лаб?» – перепитав Дмитро Віталійович. «Так, позатий скосив очі на край стола, де лежала Оскарова візитна картка. На ній стояв логотип іншої організації General Genetics. І куди треба летіти?» – озвався Тимур. «На обличчі Оскара не здригнулася жодна жилка». Тільки очі напружились, помінявши колір, харі зіниці стали геть чорними, мов дно глибоченно похмурого колодязя. Не мигаючи, пчиліць проказав, лабораторія знаходиться в пустелі Атакома. Це на півночі Чилі. Де? позад і роззявив рота. Чилі, Південна Америка. Директор пригадав, що три роки тому. Гроші надходили з Чилійського банку ABN Амор Bank Чилі, але навіть подумати не міг, що центр розробки знаходиться в пустелі. І саме в ту мить він остаточно осягнув, що компанія General Genetics чи NGF Lab, чи як там вона зветься, продукує що завгодно, але тільки не комп'ютерні стрілялки. Шеф зиркнув на Тимура. Хлопець похитав головою з боку в бік і одними губами прошепотів. До сраки це. Яка в біса пустеля, аміго, Позати й відкинув геть формальності. Це довго пояснювати. Шановний, може, досить грати в піжмурки. Ви ж не шутери розробляєте. Ні, не шутери, без вагань. Вигризаючи очима зіниці співрозмовця, відповів Челіць, але нам конче потрібна людина, яка три роки тому згенерувала код. Дмитро Віталійович Подумки намагався підшукати прикладні галузі, де можна було б застосувати алгоритми Гамінг-Аль – системи штучного інтелекту, маячня – Уподібнювати синтетичний ігровий інтелект до сточного розуму у повному розумінні – це все одно, що ставити на один щабель технологічної складності електрочайник та балістичну ракету. Попри більш ніж 20-річний стаж роботи з різноманітним програмним забезпеченням, позати й не міг придумати деще, окрім комп'ютерних ігор, можна застосовувати – Алгоритми керування ботами. Пане Штаєрман, смикуючи криватку, пузатий за бобонів безбарвним офіційним голосом. У вашому контракті не передбачено відладки. Ви замовляли окремі класи та процедури, а не готовий продукт. А тому ми не 15 тисяч за тиждень роботи Тимура Штаєрман більш не дивився на директора. Плюс 20 тисяч преміальних після завершення. Звісно, якщо ти здужуєш вирішити проблему, відчеканив чоліць, а тоді додав. Я маю на увазі доларів. Голомозий директор закашлявся. Ледь язика не проковтнув. Тимур був шокований не менше. Озвучена сума сягала рівня зарплат топ-менеджерів у Microsoft чи Гуглі. «І скільки тижнів?» – майже не дихаючи, – вимовив хлопець. «Вісім. Можливо, трохи більше. Десять. Оскар виклав на стіл якийсь папер. Ось тут контракт. Там усе розписано. І віза чекає на тебе. Потрібен лише твій паспорт». Тимур більше не вагався. «На жаль, мушу вам відмовити. У мене весілля у вересні. Він повернув голову до начальника». І якраз на днях збирався просити вас відпустку. Дмитро пузатий зітхнув з полегшенням. Чи не вперше він радів, коли його підлеглий відкраскувався від роботи? Вважайте її отримав. Оскарові котики губ вигнулися вгору, що певно мало означати посмішку. Не міняючи тону, він відкарбував 20 тисяч на тиждень, 50 тисяч преміальні. Крім того, NGF Lab заплатить будь-яку суму для ТТП Technology, щоби ви відпустили Тимура у відрядження. Директор зі стратегічного розвитку та розробки ледь не випав зі сільця. Щонайменше 160 кусків михцем порахував Тимур. Це ж нічогенька квартира в Києві, і за якихось два місяці. То був запаморочливо, Ласий шматок. Я м м м мушу переговорити з нареченою. Після тривалих роздумів усе ще сконфуджено про хлопець. Чекатиму відповідь до завтрашнього ранку, не пізніше. Так швидко. У мене немає вибору. Окей, але навіть якщо я погоджусь, зважуючи кожне слово, сказав Тимур, ви мусите розуміти, що привести код до ладу буде складно. «Чому?» – спитав Штайерман: А Тимур подумав, що гість не має ніякого стосунку до програмування. «Ви сказали, що наші бути поводяться не зовсім так, як вам хотілося б». «Правильно. Для того, щоб це визначити, ви мусили скомпілювати мій код і запустити його на виконання». Оскар кивнув. «Ви не могли скомпілювати код» не вставши його в тіло основної програми», – розвивав думку хлопець. «Я писав лише розрізнені шматки, причому не DLL-бібліотеки, а окремі класи та процедури». DLL-бібліотека, що підключається динамічно, динамічна бібліотека Windows, як правило, файл з розширенням DLL, який зберігає в собі скомпільований код – функції, процедури, класи, таблиці та ресурси. Перевага DLL в тому, що код із такої бібліотеки може одночасно і неодноразово використовуватись різними додатками, програмами, що запущені в системі. А вже ж, з цим упорились наші програмісти. І в чому справа? Мені доведеться розбиратися в їхніх виправленнях потім шпортатися у вашому коді і дивитися, як він співвідноситься з моїм. Справа в тому, що рішення вашої проблеми може і не існувати. Не існувати взагалі. Лице чи лиця і далі лишалося інертним, проте пальці правої руки нервово теребили запанку на лівому рукаві. «Рішення існує», – заявив Штайрманн. Особисто я не маю сумнівів, тому що на перших порах усе працювало дуже добре. А потім почало працювати погано, саркастично химікнув Тимур. Код програми – це неметалева балванка, що може стертися чи спрацюватися. Він або функціонує, або ні. Я не сказав погано. Я сказав не так, як треба. Останній вислів мав би насторожити програмера, проте цифра в 160 тисяч доларів просто висадила йому мізки. Витримавши паузу, хлопець проказав. Добре, я подумаю, у скроняк голо, наче його огріли сковорідкою. Відповідь потрібна до завтрашнього ранку, ще раз засвідчив ультиматум Оскар. Їм таке справді припекло, подумки відзначив Тимур. Ввечері я зателефоную до Дмитра Віталійовича і повідомлю своє рішення. Чудово, я чекатиму, холодно процідив чилієць. Тимур підвівся. Ти точно цього хочеш? Позати й перейшов на українською. Готовий скасувати весілля? Я б тобі яйця відрізав на місці нареченої. Я не знаю, знизав плечима програміст. Тимур був збентежений, у голові клекотілимо у казані. Така сума, треба все обміскувати. Виходячи з кабінету, хлопець останній зиркнув на директора. Позатий зрозумів у себе слів і ствердно кивнув. Не переймайся, чітко вимовив він. Я негайно віддам розпорядження. Дівчата з юридичного відділу передивляться контракт і якщо там є хоч один пункт, через який вони можуть тебе дрюкнути або не заплатити бабки, я пошлю цього на хабу в дупу. Дякую. А тепер шуруй звідселя і думай. Але ні, краще не думай, а з майбутньою дружиною. в Селабоне. Так, шефе. І Тимур причинив за собою двері. Розмова затяглася. Коли Тимур простував повстали колег до свого робочого місця, співробітники зацікавлено озиралися. «Ну що там?» – чухаючись від нетерпіння, випалив Ярик. «Тебе катували? Ти щось сказав?» Тимур з розгону хряпнувся в крісло і звичним рухом розкошлав волосся. «Мабуть, світить відрядження. Куди?» «Ще не певен. Можливо, до Чилі. Ярик присвиснув. «Ого! А фігелі аж туди!» «Я й сам не знаю», – відмахнувся Тимур. «І надовго?» «Місців на два». Ярослав присвиснув у друге, і цього разу значно голосніше. «А що скаже твоя Аліна?» «Ви ж...» – розкрив рота колега. «Проте Тимур блискавично заглушив чергове дурнувате питання». Не відриваючи голови від монітора, він вистремив вказівний палець і тицнув ним під самий писок Ярослава «Чувак зникне!» «Все-все, я ж нічого...» «Я зрозумів», – забурчав Ярик, скорчившись страждальницьку міну. «Просто мені направду цікаво». Тимур тим часом відкрив веб-браузер. У пошуковому рядку ввів слова «NGF Lab» і запустив пошук. Жодних путніх результатів. Затим стер слово лап і повторив пошук у друге з приглушеним роздратуванням, бухнувши пальцем по клавіші «Ентер». Браузер видав сонмище посилання якихсь нерви, грош-фактор, фактор росту нервів, протеїн, що важливий для росту, підтримки та виживання конкретних цілових нейронів, бла-бла-бла – -бла, «Національ кольф», «Фундаціон», «Національна фундація гольфу» та безліч іншої дурниці, що не мала стосунку до програмування чи комп'ютерних ігор. Абревіатура «НДЖФ» розшифровувалась якось інакше. І Тимур пошкодував, що не запитав відразу, бо це мало значення. По дорозі додому, штовхаючись у пробках на старенькому «Шевролі» Глачитті, Тимур хмурив брови і думав про те, як зустріне звістку про перенесення весілля його наречена. Аліна була нормальною дівчиною, нормальною в тому розумінні, що за 10 років знайомства Тимур не чув і не бачив, щоб вона влаштовувала скандал чи істерики. От тільки стосунки у них були не дуже нормальними. Тимур та Аліна були однолітками. Обоє закінчували КПІ, кілька різні факультети. Тимур учився на ТЕФІ, теплоенергетичному, а Ліна – на ФММ, факультеті менеджменту та маркетингу. Як сталося, що згодом Тимур перекваліфікувався з інженера на розробника ігор? Після першої сесії хлопець втягнув, що з таким рівнем викладання більшість професорів останнє зазирали в наукові журнали ще за Горбачова та хабарництвом, яким у віржа пройло наскрізь усі кафедри. 20 чоловік з групи відкрито, не ховаючись, платили за заліки та курсові. Ловити на ТЕФі йому нічого. На другому курсі Коршак почав самостійно вивчати програмування. Спершу брав конспекти у товариша, який навчався на ФІОТ, факультеті інформатики та обчислювальної техніки, згодом підсів на спеціалізовану літературу DELPHY-7, C++, Visual C++, MFC і зрештою OpenGL. З такими знаннями він без проблем відбув випробувальний термін у TTP Technology. Познайомились вони випадково, на першому курсі під час однієї з міжфакультетських вечірок. Аліна мала чудову фігурку, плаский живіт, рельєфні ніжки, пружні сідниці, від яких неможливо було відвести погляд. Синьо-кабрюнетка, рідкісний тип, користувалась незмінним успіхом у хлопців. За нею виселопивши язики, а пів факультету, і ще цілий табун старших чоловіків, чи не всі, хто її знав хоч раз, бачив зблизька. Тимур тоді нічим особливим не виділявся. Виглядав, ну, як усі, але любов, як відомо, зла, дуже зла, іноді нестерпна. Королева ФЕ ФММ запала на нечупарного, але кумедного інженера, звихнутого на 3D-моделюванні, програмуванні та комп'ютерних іграх, який ніколи не розчісувався, носив спортивні кофти, потерті джинси та підтоптані китайські кеди. Майже чотири роки Аліна всіма доступними способами подавала Тимуру сигнали, що хоче з ним зустрічатися.